Sunt, sunt vorba care nu s-a spus, sunt gândul ce nu s-a gândit, sunt pasul care n-a pășit, sunt răsărit, dar și apus. Sunt gestul ce nu s-a făcut, surâsul care n-a surâs, sunt în sfârșit, dar și început și sunt păcatul necomis. Sunt întrăzneala neîntrăznită, Sunt patima nempătimită, Sunt viață, moarte, dor sau ură, Sărut fierbinte pe ta gură. Sunt tot și tot nimic anus, Sunt doar o tainică diere, Puterea fără de putere, Sunt vorba care nu s-a spus. Autor Delia Staniloiu Lectura Maia Martin